En ljusen, en ljusen, en ljusen, en ljusen, en Jeden Mittwoch zwischen 23 och 24 ura Im Bermuda-Funk Ja, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Hier ist wieder Pogo-Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 11.5. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier live gerade bei punkrockersradio.de. Zu Gast ist heute Abend... Äh, Pia, äh, wie schon wieder? Ich war, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen das erste, letzte Mal da, oder? Ja. Genau. Ähm, genau. Also, ich äh, komme auch aus Köln, äh, wie der Rüdi. Äh, also, bin auch, äh, Köln ist auch so meine neue Heimat. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Aachen. Und ähm, ja, bin nochmal hier, weil vor zwei Wochen hatte ich ja so das Thema Punk in Indonesien aufgemacht. Habe da eher noch so ein bisschen so allgemein erzählt, was so in Indonesien äh, so in der Punk-Szene losgeht und hatte dann auch im Nachhinein, oder wir haben auch selber so schon so entdeckt, so, dass wir noch viel mehr eigentlich über Indonesien reden können. Und heute wird das Thema, ich habe es heute schon bei Facebook angekündigt, nochmal ein bisschen schlauer. Ich habe mir auch quasi äh, Texte nochmal besorgt oder vorher durchgearbeitet. Äh, es geht ein bisschen mehr nochmal so um diese Repressionen. Und ähm, ich freue mich auch ganz besonders, dass ich auch nochmal dieses Fass aufmachen kann, so Frauen in der Punk- und DIY-Szene. Das ist natürlich nochmal bezogen auf Indonesien auch nochmal sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich da, wie gesagt, auch äh, nochmal Texte gefunden habe. Ja, ist interessant, weil Indonesien ist das größte muslimische Land, wie ich letztes, Jahr, letztes Mal schon gesagt ja, habe. Hast ne? Gut, hast du hast gut zugehört. Ja, nee, gut ich habe das erzählt. Ah, ja. ich habe es aber auch. Ich habe doch hier vorgetragen. Also ja. ich habe ja immer gesagt, wem das jetzt irgendwie zu anstrengend ist ja. äh, der kann, ne, nach der Arbeit oder so, da kam es ja so ein bisschen Beschwerden. Äh, ne, ähm. Ja, mir hat auch jemand erzählt, der konnte dann irgendwann nicht mehr zuhören, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist doch schon sehr gering und du bist schon sehr schnell am Mikrofon oh. ja, ja. und das ist dann schon so wie so ein, ja, so ein komprimiertes. Ähm, Waschmittel, wo man eigentlich nur so einen Teelöffel braucht und dann kommt da so ein ganze, ähm, kommt so ein ganze Eimer auf einmal. Und die Waschmaschine läuft dann über ja. ne? mit Schaum. Ist natürlich auch so, ähm, ist so ein Thema, was mich so total interessiert, wofür ich immer so brenne und ich freue mich immer noch äh, nach Jahren, dass, äh, dass ich immer wieder auf Menschen stoße, die keinen Plan äh, von sowohl von Indonesien als auch von der hiesigen Punk-Szene dort haben. Seht ihr? Ich bemühe mich schon, langsamer zu sprechen. Und, naja, genau. Eines der größten Länder der Welt. Da passiert immer sehr viel. Äh, wie gesagt, ich glaube, da kann man äh, Bücher drüber füllen. Hm. Und wir haben immer nur eine Stunde Zeit. Inklusive noch Musik. Ja. Yeah. Ähm, Musikauswahl ist auch heute ein bisschen anders. Letztes Mal hatte ich ja versucht, ähm, indonesische Bands mehr vorzustellen. Du hast nicht nur versucht, sondern du hast auch es auch geschafft. Auch, auch ne? gemacht, genau. Ja. Und ähm, heute habe ich mich ein bisschen mehr auf äh, Bands beschränkt, in denen Frauen aktiv sind. Ich möchte auch nicht sagen Frauenbands, weil irgendwie keiner sagt Männerbands. Genauso wie ich irgendwie diesen äh, Satz äh, female fronted Punk Band oder so ein bisschen albern finde, mm. weil ich habe noch nie irgendwo gelesen äh, Male-Fronted-Punkband. Ähm, trotzdem Ja, das hat ja seinen, seinen, seinen Grund, weil das eine normal ist, sprich mehrheitlich und das andere ist halt nicht so normal. Wenn es normal wäre, dann würde man es auch nicht mehr extra betonen war jetzt mal so ganz wertfrei. Ja, ja, also, ja, also wenn man sich jetzt das so statistisch äh, wahrscheinlich ja. äh, ausrechnen würde, dann äh, gebe ich dir auch recht, gibt Weil es auf jeden Fall wesentlich mehr Männer, die äh, äh, auf jeden Fall aktiv auf Bühnen stehen, also im Rahmen von Musikern, also egal was, ob es jetzt Instrumente sind oder ob sie äh, singen, da sind Frauen leider immer noch ähm, ähm, ähm, weniger da. Mhm. Weniger ich weiß kann. auch nicht, ob das sich irgendwann mal ändern wird. Ich glaube es nicht. Ja, also Ja, Steck, ich denke mal, das liegt einfach an der Art und Weise. Ähm, viele Frauen haben halt einfach keinen Bock auf der Bühne rumzukaspern. und Männer sind halt schon eher, äh, die wollen halt mehr so einen Kasper raushängen und wollen Aufmerksamkeit erhaschen. Ja, also und Frauen machen das halt anders vielleicht als Männer. Ja, also, also ist natürlich klar, so kann ich mir vorstellen oder so. ne, Also ich bin ja zum Beispiel auf einer Mädchenschule gewesen und habe mhm. da auch gemerkt, äh, als ich dann nachher für die Oberstufe auf eine gemischte Schule gewechselt habe, dass es ähm, ganz anders war. Also dass die Art von Unterricht ganz anders war. Ähm, da geht man ja auch wieder so sehr stark so quasi auch so in Stereotype so Frauen sind mehr so äh, kollektiv die äh, äh, passen sich mehr an und äh, genau und Männer nutzen mehr so ihre Nischen um auch erfolgreich zu werden was man ja auch sagen könnte so äh, wenn so Statistiken Männer sind viel mehr in Führungspositionen mhm. ähm, äh, Männer verdienen mehr Geld äh, Männer sind weniger kompromissbereit wenn es darum geht vielleicht so ähm, die Bedürfnisse von anderen anzuerkennen, also bezüglich auch so einer Sache, dass, bei Fra also dass Frauen vorrangig Pflege in der Familie übernehmen, also sowohl von Kindern als auch von Angehörigen, zum Beispiel Eltern. Deswegen finde ich es aber immer sehr wichtig, dass zum Beispiel du auch Frauen wie mich einlädst, die da immer wieder drüber reden und das auch immer mal wieder betonen. Ja, das Traurige ist, die anderen kommen ja gar nicht, weil sie gar keinen Bock haben, ja. ins Mikrofon zu reden. <lacht> Also ich sag immer so, nach jeder Sendung kriege ich eigentlich immer auch so Zuspruch, gerade so von Frauen, die immer sagen, ach, das ist eigentlich immer so motivierend. Ähm, mhm. Ich muss mal mehr aus dem Schatten kommen halt, ne aus dem Schatten der Männer oder aus dem Schatten, so, sagen wir auch mal, so einer Gesellschaft. So, dass, äh also ist es ist ja nicht so, dass irgendein Mann jetzt hier deinen Platz äh, dir wegnimmt. Nee. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, oh, ich würde dir gerne mal Frauen einladen, aber ich habe zu viele Männer, die, die jetzt hier mit mir Sendung machen wollen. So ist es ja nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen ist so ein Phänomen, dass man einfach auf, als Frau es manchmal so ein bisschen leid ist, dass man so mehr Ellenbogen ausfahren muss, um in Positionen zu kommen. Und das, was natürlich dann auch oft gar nicht so honoriert wird, sondern eher auch in so einem Kontext dann äh, kritisiert wird, also dass man vielleicht genau macht geil wer oder äh, dass man sich aufspielen will, äh, dass man eigentlich ähm, das gar nicht so mit Herzen macht, sondern dass man in den Vordergrund geht, ähm, um cool zu sein. Wobei ich immer denke so, okay... Also was heißt das auch, um cool zu sein? Aber ähm, ich glaube, das entmutigt schon viele Frauen, weil auch, ich glaube, wir haben da ja so eine geteilte oder eine unterschiedliche Meinung, weil ich immer schon davon ausgehe, dass man als Frau in vielen Aspekten des Lebens äh, sich einfach mehr durchboxen muss und äh, mehr auf Kritik stößt. Weil du meinst ja immer so, dass Frauen ich ja. bin der Punk-Sind, dass denen eher so der Bauch gestreichelt wird, dass ja. sie gar nicht so viel machen müssen, um Anerkennung zu kriegen. Ich finde ja oft immer, dass es so eher so umge umgedreht Ich habe da jetzt letztens irgendwas gelesen von The Slits, die behaupten, sie wären die ersten Frauen-Punk-Band gewesen, ne? Ja, habe ich auch gelesen. Ja, so gelesen, irgendwo ne? war das. Ja. Und äh, die haben dann auch gemeint, sie hätten halt zwei, zweimal geprobt und dann wären sie auf die Bühne gegangen, und wären abgefeiert worden. Ja, und da, und auch, dass auch viele Männer Angst gehabt hätten vor ihrem Cover, vor ersten, wo sie halt da ähm, halbnackt halt mhm. drauf abgebildet waren. Da frage ich mich, welche Männer meinen die, die Angst haben, äh, Weil die waren halt so schlamm beschmiert, ne? Ah, ja, ja, ja. Und da haben sie, waren sie ganz stolz drauf, dass es das erste Mal äh, mit mhm. nacktem Körper irgendwie Männern mhm. Angst einjagen. Aber ich meine, es ist halt irgendwie, so befindet ja immer irgendwie jemand, der irgendwo vor irgendwas Angst hat oder irgendwie, ja. man macht ja sowas, um anzuecken. Also äh, genau, ich habe hab auch einen Zeitungsartikel darüber mhm. gelesen. Also was ich ja so sehr prägnant fand, war, dass, ähm, das war die Gitarristin, oder Viv? Ja, genau. Ja. Die hatte ja, ja schon äh, sich auch so darüber beschwert, dass ja die Slits eigentlich erst so 30 Jahre, nachdem sie sich aufgelöst haben oder vom Prinzip, oder so nach 30 Jahren erst so diese Anerkennung bekommen haben, sodass sie zu dem Zeitpunkt, als sie äh, so aktiv waren oder mhm. aktiver waren, ähm, da gar nicht so die Anerkennung bekommen haben, die ihnen eigentlich äh, so zugestanden da hätte. Da sind halt die ganzen Bücher aufgetaucht irgendwie oder die ganzen Sampler, äh, was ich, und die haben halt alle nach den Ursprüngen des Punks gesucht und auch wollten halt darüber was schreiben. Und dadurch sind sie halt natürlich äh, interessanter gewesen. Also natürlich die Verkaufszahlen, äh, das sind ja natürlich untergegangen mit den anderen Bands. Die Sängerin ist ja auch, also die ist ja leider verstorben, die ist ja auch so ein bisschen prominent. Ist das nicht so die Stieftochter von Johnny Rotten? Äh, das glaube ich nicht, weil die waren ja zur gleichen Zeit auf der Bühne. Die waren 76, wie kann das die ja. Stieftochter sein? Warte mal, irgendwie, nee, nee, irgendwie gibt es so eine Ver Verbindung. Müssen wir nochmal, So irgend irgendwas gibt es da so eine Verbindung? Ja, Kann, die, kann ja einer googeln und in den Chat ja, schreiben. Ja, nee, die Gitarristin hätte irgendwie... Äh, Mit dem geschlafen oder so. Ah, ach so, ach so genau, ja, also genau bei Frauen auch um Erfolg zu haben, äh, genau wenn sie das schon nicht durch Können schaffen dann wenigstens. Ja, durch der war ja auch nicht, der war ja, der war ja zu dem Zeitpunkt ja auch nicht bekannt. Ja. ja 76 waren die ja genauso äh, äh, unbekannt und äh, nicht wichtig. Was gibt es denn da nochmal für eine Verbindung? Ähm. Schauen wir nachher, schauen wir nachher rein und, wir schreiben, ist wir, ist schreiben wir gleich bei Facebook, dass so es einfach da so stehen. Für eine Verbindung gibt. Gibt ja klar, die kommen aus dem gleichen Kaff, ne? Ah, ja. Die kommen alle aus, aus irgendwie so... einem. Oder sind die trotzdem verwandt, also so, oder ob die dann so Cousin, Cousine waren oder sowas? Jetzt stellen wir hier... Stell nee, äh, sie hätte früher mit dem. Äh, ich, hab, ich hab den Artikel noch so ein bisschen im Kopf, mhm. irgendwie mit dem... Äh, der, der, der, nicht der Johnny Rotten, sondern die da... Sid Vicious ah, ja. hatte halt in der Band vorher ah, ja. gespielt. Da hat sie gespielt, genau. Nee, der, er hat bei ihnen oh. gespielt. Oh, ja siehst du genau, ja. genau, genau. Genau. Ja. Ja, aber wie es halt so ist, du kennst ja die Situation in den äh, Proberäumen, äh, spielt der mal mit und dann spielt der mal mit ne? und am Schluss schreiben irgendwelche Leute wichtige Artikel äh, Jahre später, Jahrzehnte später und ähm und wir unterhalten uns, sowas eigentlich schon wieder überflüssig. Ja, es ist so äh, es gibt auch so eine es gibt doch immer so Buchreihen irgendwie äh, gefährliches Halbwissen oder unnütze Dinge, genau, unnütze Dinge. So das könnte man so ganz gut reinpacken halt, ne? So Zitwisch ist halt irgendwie dreimal äh, bei X Band XY äh, im Proberaum gestanden, aber gilt quasi so als das äh, Urgestein dieser Band oder sowas. Mhm. Da sind ja die Menschen ganz äh, beliebt. Sollen wir weiter Musik hören? Ja, wir können weiter Musik hören, wir können auch bei dem Thema bleiben. Ja, aber es, die ja. können auch Musik ein bisschen dazwischen ja. packen, passt ja wieder. Ja, genau. Was jetzt würdest du denn hören? Mm, können wir doch, gehen wir einfach weiter. Nehmen wir Vana Inget, ist eine schwedische Punkband. Okay, den Namen lese ich jetzt nicht vor, oder? Vata du Wagen. Ja, Da hast du eigentlich gerade einen äh, interessanten Aspekt genannt, während wir das Lied gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es heute bis nach Indonesien schaffen. Ähm, mhm. äh, in Schweden ist ja die äh, Musikförderung, ähm, ja, oder die staatliche Musikförderung äh, sehr weit fortgeschritten. Also dass Bands ähm, einfach ähm, die Möglichkeit haben, so kostenlos Proberäume zu nutzen irgendwie Instrumente gestellt kriegen. Und ich hatte auch schon immer mal wieder so auch, auch norwegische Bands, ich glaube, so ein skandinavisches Ding auch immer wieder getroffen, die quasi, um norwegische Kultur in mhm. Europa zu verbreiten, dann auch mal so eine Tour gesponsert gekriegt haben. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt noch D-Mark-Zeiten, 5000 Euro, aber Ja, das gibt es auch in Deutschland, ne? Ah, die ja. Band aus Tübingen, die heißen, der Name habe ich jetzt vergessen, die waren mit dem Goethe-Institut in Russland Ja, ich meine, klar, das ist auch in, ähm, ich glaube, ähm, Messer, die Band, die waren auch in China und Indien unterwegs, mhm. also das gibt es immer so, aber, aber auch, ähm, dass das gar nicht so groß organisiert ist, also die Bands, die, Band, die ich gesehen hatte, zum Beispiel die norwegische, die ich jetzt so auf dem Schirm habe, äh, Kids Like Us, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, mhm. die waren dann schon in den kleinen Läden unterwegs, also ich glaube, die in Berlin, da hatte ich in Berlin gewohnt, da haben die im Wilded Heart gespielt, also das ist auch gar nicht in so einem offiziellen... Also könnte man sagen, in so einem kulturellen Rahmen ist, wie jetzt, weiß ich nicht, Goethe-Institut, wo die das da jetzt wirklich organisieren. Ja, naja, die haben da jetzt nicht in der Stadthalle gespielt, im okay, Goethe-Institut, äh, ja, ja. sondern das okay, hat halt über. diese ganze äh, Tour ja. äh, wurde halt ja. dadurch gefördert. Oder, mhm. ne? Aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Aspekt halt, äh, wenn äh, die Mittel halt da sind, äh, zum Beispiel Instrumente zu spielen, dann ist natürlich auch dieser Einstieg zum Beispiel äh, in Musik äh, einfach ein bisschen einfacher als, äh, wenn man sich das hier vielleicht äh, beschäft also selber besorgen muss. Und da ist ja dann auch schon immer wieder der Aspekt, ähm, zum Beispiel wie bin ich so vom Elternhaus geprägt und wie unterstützen mich da so meine Eltern halt. Ne? Dass meine Eltern dann vielleicht auch überlegen, so die will jetzt Gitarre spielen, ähm, passt nicht Klavier besser zu einem Mädchen oder vielleicht eh äh, eine andere Sache und die will aber jetzt eigentlich äh, Bass, Gitarre oder Schlagzeug in einer Punkband spielen. Ich kann mir da auch vorstellen, dass da äh, Jungs... Also in meiner ersten Band, wir waren alles so um die 15 rum, das Schlagzeug war glaube ich 16 oder 17 und wir haben uns die Instrumente schon selbst gekauft oder irgendwie zusammengestückelt und es war halt dementsprechend halt schlecht vom Material <lacht> her, aber, aber es war schon irgendwie ähm, ich war damals schon halt in dem Moment ein Bassist, nicht weil ich spielen konnte sondern weil ich einen Bass dann hatte Ja gut, so, so ja. passiert. ne Viele Sachen passieren ja auch zufällig. <lacht> Wobei ich ja auch nochmal sage, also genau, es ist so die eine Sache, so kriegt man so finanzielle Mittel gestellt, aber zum Beispiel, wie ist auch der... Ähm Wie auch so generell so diese Unterstützung? Also, ne, mm. so soziale Unterstützung. Oder werde ich jetzt in dem Sinne ähm, kritisiert, ne, dass man sagt, oh, ist das nicht zu laut für Mädchen? Oder, äh, oder dass man sagt, ah, ja so ein ä, Junge, der, der kann sich da mal so richtig austoben im, äh, im, äh, im Proberaum, ne, so, so sind halt Jungs, trinken die noch ein bisschen Bier. <lacht> Hat das nicht auch was mit der Pubertät zu tun, so mit Rebellion und so gegen Eltern und alles und ähm <lacht> Das ist schon dann schon eine hormonelle Angelegenheit eigentlich, ne? so eine Pubertät. Du meinst, dass Mädchen in der Pubertät nicht so wild sind wie Jungs? Äh, nicht, also, äh, also ich möchte mal sagen, es gibt halt die meisten halt nicht... Ja, aber es ist ja auch diese soziale Prägung, die man halt vielleicht sagen kann. Ne? Also Mädchen machen sich nicht mehr so schmutzig. Ähm, Nein, naja, ja das heißt nicht mehr so schmutzig. Die haben ja. Also ich meine, das ist schon eine andere Geschichte, ne? Ja, ja, aber das ist, das, ist ja, das ist ja immer so diese Problematik. Also letzte Woche war ja auch noch mal in der Süddeutschen Zeitung noch mal so ein Gender-Bashing-Artikel und wo man natürlich sagt, also ich arbeite ja auch gerade so im Kleinkind oder im, im, im Kinderbereich, also unter sechs und wo man natürlich dann schon sieht, so dass Mädchen vom Elternhaus anders geprägt werden, natürlich auch durch Gesellschaft ja auch Eltern, die wollen da so ein bisschen gegensteuern und sagen immer, es ist schwierig, ähm, ne, weil so quasi die Vorgaben, die so Mädchen kriegen und auch so aufnehmen, einfach da sind. Also du kannst deinem Kind natürlich, also Kinder nehmen ja auch auf, egal, ne? also mhm. sei es durch Werbung, sei es durch Mädchenprodukte, also von Mädchenüberraschungseier bis Mädchenduschgel, Franzessin Lilifee. Und ähm, ich glaube, das ist leider so, auch wenn man das gar nicht so haben will, also ich sage als Frau, Also, ist ja, so aber ich kenne es auch mal so in meinem Umfeld äh, von, von, von Kumpels, die Kinder haben, wo die halt dann auch die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ihre Tochter jetzt plötzlich, obwohl sie gedacht haben, sie hätten sie frei erzogen, will dann plötzlich alles von Prinzessin Lillifay fehlen. Ja, haben, Prinzessin oder? Lillifay ist gerade ein gutes Beispiel. nicht, weil es ja irgendwie in der Schule gerade so angesagt ist, sondern weil sie halt drauf abfährt. Ja, und ja, das sind halt so Sachen, äh, ja, was willst du da machen? Willst du ja verbieten oder was? Nee, nee das eigentlich nicht, aber ja. es ist ja auch die Sache, weil es in der Schule gerade nicht angesagt ist, also Prinzessin Lilifee ist angesagt. Immer noch? Immer noch. Ja. Ich weiß nicht, was... Ja, doch, und, und generell auch, ähm, auch diese Vorstellungen wieder so, welche Farben sind für Mädchen gedacht? Ähm, Jungs haben kurze Haare, Mädchen haben lange Haare äh, und das begleitet einen eigentlich so durchs ganze Leben und sogar ja, wenn so man... Ja, so wie hier halt, ne? <lacht> du hast keine langen Haare Nee, ich habe kurze Haare, das meine so, ich ja, du hast lange Haare Ja, meine sind ja schon relativ kurz für eine Frau Ja, aber länger als meine Ja, Aber es wäre lustig, wenn du lange Haare hättest ja. so, eine, so eine schöne Matte, die man ja. so äh, manchmal so schön pflegen muss mhm. und so. Aber es wäre auch so, genau, Eine Frau braucht ja. schöne, lange gepflegte Haare mhm. So ein Typ darf aber auch in einer Slutschband mit fettigen Haaren auf der Bühne stehen, ne, mit einer speckigen Weste Das sind ja alles so Klischees, die uns eigentlich so immer so prägen und wir versuchen, sie so abzulegen. Ja, also als, als, als, beim letzten Mal nach der Sendung haben wir uns ja über das Thema unterhalten. ne? Frauen in der Punkband, dass wir da eigentlich mal eine Sendung draus machen könnten. Und dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil es ist ja nicht so, also da, wenn wir jetzt hier sitzen, dass wir jetzt verschiedene Meinungen sind, ne? aber ich habe halt überlegt wie könnte das Gespräch aussehen? Und dann bin ich zu dem Schluss, also ich weiß nicht, ob ich zum Schluss gekommen bin, aber was ich dann halt mir so gedacht habe, war dann halt, dass ich viel zu wenig um irgendwie so eine Allgemeinerung, also ja, ja. dass man sagen könnte, jetzt die sind so und so, da kenne ich viel zu wenig Frauen in der Punk-Szene. Also ja. ich kenne ich kenn nicht mal, mehr, ich könnte jetzt nicht mal 50 Frauen in der Punk-Szene, also die jetzt gerade im Moment in der Punk-Szene aktiv sind, mhm. aufzählen. Ja, also ich finde, da gibt ja so, also genau, also ich finde das eigentlich mal gut, dass man so verschiedene Aspekte hat. Also ich kenne nur einzelne mhm. Individuen. Ja. Und, äh, Auf die, die trifft das dann vielleicht sogar nicht zu. Und äh, nee, aber die kann ich jetzt nicht vergleichen oder daraus mhm. eine Verallgemeinerung machen. Ja. Weil das ist jetzt eine, zum Beispiel die letzte Sendung, die hast du wahrscheinlich nicht gehört, da war die Jenny. Und die ist halt wirklich, ein, äh, die ist wirklich einzigartig. Die ist mit nichts zu vergleichen und daraus kann ich jetzt nicht irgendwie ein, ein Schlussbild ziehen, weil sie Pankerin ist und weil sie laut ist und schreit und, und ja. äh, dass sie jetzt... Äh, äh vergleichbar ist oder dass ich daraufhin jetzt irgendwie eine mathematische Formel für Frauen nee. in der Punkszene machen könnte. Also was ich immer merke, ist, dass sich so quasi dieser Alltagssexismus auch so ein bisschen ähm, oder beziehungsweise so in der Punkszene wird der nochmal ganz interessant, mhm. dass teilweise das ähm, verschwiegen wird oder kleingesprochen wird, dass es auch so zum Beispiel so Sexismus äh, in der Punkszene gibt. Ich hatte irgendwann mal so einen Post, wo ich mich irgendwie aufgeregt habe, beschwert habe, dass äh, wenn ich Sound mache, dass dann irgendwie Männer meistens kommen und mir Tipps also wenn geben. Du am, ich erkläre das jetzt immer für die Hörerinnen mhm. und Hörer. Wenn du am Mischpult stehst bei einer Liveband, Genau, wenn ich bei mir. Also ich würde jetzt bloß mal erklären, genau, was du genau, meinst mit Sound machen. Genau. Heißt, genau. Ne? Und äh, dann gab es dann auch so eine, ein bisschen so eine Diskussion bei Facebook. Also ich hatte da so einen Hasspost gemacht und habe mich da aufgeregt und äh, habe mich da irgendwie auch quasi so, äh, fand das übergriffig und habe mich da auch in meiner Funktion habe das so unterstellt, dass, äh, dass ich dass der Typ zum Beispiel auch aus dem Grund eher getraut hat, dass ich eine Frau bin. Dann kamen dann halt auch Kommentare auch von Männern, ne, was ich auch so aufgenommen habe. Das passiert halt jeder Person, die, mhm. ähm, die so ein Sound mischt. Ähm, da kam aber auch nochmal von einer Bekannten nochmal... Also, dass der Mischer halt immer doof angemacht wird. Ja, zu leise oder ne und, ja. und solche Sachen. Und besser weiß, wie es geht. Genau, von Leuten, die es gar ja. nicht können. Ja, genau. genau. Und du denkst halt, oder du gehst davon aus, weil du eine Frau bist, passiert dir natürlich öfters als... Äh, Jemand, der halt ein Mann ist. Genau. Und ich weiß aber auch, dass das natürlich auch Männern passiert, also dieses Phänomen, also alle, die da draußen sind. Ne? Es gibt bestimmt immer mal, kann es auch mal sein, dass eine Box ausfällt oder so. Und ich ja. nehme das dann auch erstmal so äh, quasi auch mal so zur Kenntnis und gehe dann halt selber nochmal durch den Raum und höre oder schick ein. Ne? Kannst Du mal hören, ob da irgendwie alles in Ordnung ist. Und ähm, da kam aber auch nochmal dieser Einwand, dass man gesagt hat so, Na, dieses jetzt so Kleinreden ist ja auch schon so eine Sache von, ähm, auch wieder von so, einem, so, eine, so eine sexistische Tendenz, dass man sagt, ähm, ja jetzt stell dich mal nicht so an, also das passiert ja jeden, also das einfach so diese Problematik zum Beispiel, dass Frauen äh, so oft bevormundet werden. Sag mal, ist das also eigentlich Sex... Sex ja, du, wirst dein, du wirst auf deine äh, Geschlechtszeile reduziert, heißt das so Sexismus, oder? Oder? Ich wollte jetzt bloß wissen, ob das jetzt was mit Sexismus zu tun hat oder Diskriminierung? Ja, also, also so Alltagssexismus ich, ist für mich so ist für mich so diese Definition zum Beispiel, dass man mir erstmal weniger, äh, also es gibt so verschiedene Aspekte, ne? also dass mhm. man zum Beispiel als Frau so als Objekt dargestellt wird, also das wäre ja zum Beispiel auch, könnte man vielleicht sagen vom Prinzip äh, so ein ähm, gecastete Frauenbands, wo die eine besonders sexy ist etc., wo, also wo es so gar nicht so in Inhalte geht, so, wo Spice es so, geht, ja, also, so ja. geht, dass ich so durch äh, Brüste etc., ja. knappe Outfits ähm, halt ähm, irgendwie so eine Aufmerksamkeit äh, Und das ist ja immer so ein Beispiel in der Werbung, wo man manchmal denkt, okay, muss man das jetzt in einem Bikini präsentieren oder äh, kann man zum Beispiel nicht auch äh, andere Werte von Frauen halt äh, äh, vorzeigen, die zum Beispiel dieses Produkt, die zu dem Produkt äh, passen hm. würde. Ja, hier. Bezeichnung für alle Formen der Unterdrückung und der Benachteiligung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit. Ah, ja. Und das wäre ja zum Beispiel auch nochmal in dem Bereich von Sound, dass man mir ja. zum Beispiel so unterstellt, vielleicht ich hätte ein schlechteres Gehör. Um sowas zu machen. Was? Ein schlechteres Gehör um Sound. Ja, genau, du. du. Oder, ähm, ähm, oder dass man auch vielleicht auch sagt, so, äh, Frauen brauchen Hilfe. Mhm. Also Frauen sind hilfebedürftig. Ne? Weil Frauen sind das äh, schwache Geschlecht und haben keine Strategien. Also individuelle Strategien zum Beispiel, um Sachen... Ähm, Ähm, zu kompensieren. Mhm. Und zum Beispiel im Sound finde ich so, also Sound, das ist äh, Sound machen, sobald du ein Gehör hast. Und äh, das ist vielleicht auch individuell, also es kann auch nicht, vielleicht kann auch nicht jeder Sound machen, das ist aber nicht äh, zum Beispiel geschlechtsspezifisch, also dass Frauen keinen Sound machen können, aber dafür Männer besonders gut. Naja, aber da wo du Sound machst, da kann doch eigentlich niemand wirklich Sound machen. Hey. Ich sage immer so, seitdem ich irgendwie da an dem äh, Ding stehe, merke ich, äh, wie einfach es eigentlich ist. Und es müssten eigentlich viel mehr das können, halt. Äh, mm. das auch nochmal die Sache, so ähm, das wäre ja so, das ist ja immer so ein Vorwurf. Ähm, also, wie aktiv sind äh, Frauen äh, oder wie so in so Bereichen, also hätte mir auch wieder so, stelle ich mich aktiv hinter so einen Mischpult und, ähm, und mache halt einen Sound ja, oder komme ich nicht in eine passive Rolle, also ja, bereite ich den Hintergrund vor, der natürlich total wichtig ist, kochen für Bands oder auch in Anführungsstrichen Service, aber so, dass man auch dann direkt auch wieder sagt, so ja, Frauen gehen in die Küche. Das ist ungefähr so wie DJs sein, ne das kann ja eigentlich auch ne? jeder. Also, na, da gehört ja auch nichts dazu, du brauchst halt bloß ein bisschen äh, einfach nur den Willen dazu, anderen Leuten deinen Musikgeschmack aufzudrängen. Ja. Mehr brauchst du ja nicht Aber da kommt ja auch wieder dieser Aspekt Also genau, dass Frauen dadurch, dass sie so eine Minderheit sind ähm, in, in diesen aktiven Rollen ähm, natürlich immer sehr kritisch beäugt werden also das Stimmt eigentlich nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen Also ich finde jetzt zum Beispiel ich kann mich noch daran erinnern, die Sabine Heilmann in Mannheim in Genesis, die hat jeden Mittwoch immer aufgelegt und die hat ja immer, die hat unheimlich viel Ahnung gehabt von neuesten Trends Musik und sowas im Underground und äh, Independent-Bereich <lacht> Ja War da immer ziemlich gut mhm. bestückt mit Platten mhm. und so. Und damals gab es halt noch keinen, äh, dass jeder ja. Bescheid gewusst hat. Und es war dann schon, äh, äh, die, die hat dann schon eine Ahnung gehabt, und wegen ihr ist man dahin. ne ja Und es war jetzt nicht, weil äh, eine Frau das war, sondern äh, weil sie halt Ahnung davon gehabt ja. hat. Ich meine, da können wir jetzt wirklich mal ein bisschen so ein... Ähm also das, sind, das ist jetzt, ich weiß nicht, das ja. ist halt, man kann nicht irgendwie daraus irgendwie sagen, das ist wegen Männern, deswegen Frauen. Du kannst auch kann ich, kann ich auch jetzt ein Mann nicht irgendwie sagen, ähm, weil er ein Mann ist, ist er äh, irgendwie potenzieller Sexist. Nö. Weil ja viele Männer ja auch mit anderen Männern deswegen Probleme haben. Man könnte aber immer sagen, ein Mann, das also, wäre jetzt so eine ganze Persönlichkeit, ja ein, ein Mann ist generell vielleicht ja. ein Sexist, weil er durch die Unterdrückung von Frauen, die so allgemein hm. stattfindet, eher Vorteile halt hm. zieht. Da können wir aber machen, echt einen Sprung noch mal einen echten Sprung nochmal nach Indonesien machen. Ich habe da so einen äh, Text, wir machen, ja. genau, so einen Text äh, ja. von einem äh, jetzt Dr. Ingo äh, Röhrer. Äh, ein, was? Ein, ein was für ein Doktor? <lacht> also sein Name ist Ingo Röhrer, der hat in Freiburg äh, promoviert und ja. äh, der war eine Zeit lang in Indonesien, hat da immer so sich mit Genderfragen beschäftigt und hatte dann in dem Zusammenhang so auch so und ich finde das passt sogar auch zu hier, also so diese Gruppe von den Leuten so in der Punk- und Hardcore-Szene so in zwei Gruppen aufgeteilt, also die erste Gruppe waren eher so diese passiven, also die Leute, die so konsumieren, also von Lifestyle, äh, Musik äh, und die andere Gruppe war halt so die Aktiven und hat dann da auch äh, dieses Frauenbild in diesen beiden Gruppen so verglichen und dann Ist mhm. mir halt auch so aufgefallen, dass so quasi mehr in dieser Mainstream-Lifestyle-orientierten -Ori Gruppe äh, Frauen auch so ein Objekt waren. Also das ist ja so der Klassiker, Freundin von. Die hat keine Ahnung, die braucht keine Ahnung haben. Ähm, Während dann halt in dieser aktiven Szene, also die Leute auch so politisch aktiver waren, halt ähm, Frauen zum Beispiel diese Szene ganz aktiv genutzt haben, um einfach mal aus diesen Stereotypen rauszubrechen. Wo er da auch gesagt hat, also was in dieser Szene nochmal oder in diesem Land Indonesien nochmal ein unwahrscheinlich großer Spagat ist, weil ähm, man ja quasi in einer Szene sich sehr stark behaupten muss. Und das hat er auch nochmal betont, mhm. aber was trotzdem auch ähm, immer wieder... Wenn man so stereotyp sozialisiert ist, auch für die Frauen auch immer noch ein Kämpfen war, inklusive natürlich da auch noch mal eine ganz starke Prägung durch das Elternhaus, also dass man wirklich sagt, ein Mädchen oder eine Frau wie du, die verhält sich nicht so. Und ähm, das ist mir halt auch aufgefallen, dass auch viele Mädels da in der oder Frauen in der Punk-Szene teilweise sehr unauffällig sind, weil sie quasi eigentlich gar nicht zugeben können, dass sie äh, Teil von dieser Szene sind. Das ist ja auch schon so eine Sache, ne? Also in Anfängen, also, dass Frauen sich eigentlich oder dass jeder Mensch sich ja eigentlich so darstellen darf, wie er so möchte, also von Äußerlichen, von Frisur, von Klamotten, aber natürlich auch, dass jedem das freistehen sollte, dass sich da gar nicht anpassen will. Also jetzt man muss mhm. ja jetzt nicht, wer äh, will das, also man ist ja nicht nur automatisch aus dem Grund Punk, weil man irgendwie tätowiert ist, ein Iro hat und äh, weil ich Nietenkaiserin ist. Für die Außenwelt schon eigentlich. Für die Außenwelt schon, ja, ja. ja. ja. Komm, hören wir hör mal das nächste Lied. Hm, äh, wir direkt, äh, gehen wir mal nach Berlin, mhm. äh, zu Gur. Mhm. Äh, Achso, das Lied noch, äh, Joseph Gordon Levitt. Ja, das waren Gur, Die haben mir gut gefallen. Ja, und äh, übrigens, äh, äh, du kommst ja ursprünglich aus Mannheim. Die ja. spielen nächste Woche Sonntag beim Pfingstfest Ach. in Mannheim. Ja, glaub, und ich glaube auch, dass wahrscheinlich, du äh, hast ja schon eben gesagt, ne? Äh, ja. Pogo Radio hat ja noch so die äh, viele die Rutschen, Hörer von ja. der ersten Stunde, die sitzen wahrscheinlich jetzt alle in Mannheim. Und die Hörerinnen ja, übrigens. Hörerinnen, ja. Entschuldigung, genau. Sie ähm, können ja nächste Woche Sonntag zum Pfingstfest mal. Familienausflug, ne? Auch mit den Kindern. Es gibt auch da diese Kopfhörer für Kinder. Nee, für man kann Kuchzeite. ja auch draußen bleiben. Man muss ja nicht reingehen. Ja. Das ist ein großer Hof. Kinder finden es eh öde. Kinder müssen nicht keine Bands angucken, wenn sie klein sind. Ja. Nee. genau. Ist eh alles scheiße, wenn man ein cooles Kind ist. Genau. Aber was auch, die auch mal, machen. Genau. <lacht> da wird man ganz anders. Ja. ja. Äh, finde ich auch immer noch mal ganz gut. So was gesagt hast, genau, haben mir gut gefallen. Ich finde so. Man ist ja so übersättigt mit Musik, haben wir uns auch eben drüber schon unterhalten, so vorher, also anhand dieser ganzen Streaming-Dienste mehr, man ist irgendwie gar nicht mehr so auf der Suche, man entdeckt gar nicht mehr so Sachen und ähm, deswegen versuche ich immer mal so einen gewissen Aspekt rauszusuchen, so wie kann ich zum Beispiel Bands finden ähm, ähm, und dann habe ich einfach nochmal gedacht, so ganz plump, ich suche einfach nochmal Bands, äh, ne, die quasi von Frauen dominiert werden. Mhm. Dann bin ich auf Gur gestoßen. Unter anderem aber auch noch mal, kann man auch nochmal Werbung machen. Es gibt so ein neues äh, feministisches Magazin aus Stuttgart, das Femtrail. Wie heißt das? Femtrail. Fem Fem Fem ja. Ja. Ja. Genau, da ist jetzt äh, die zweite Ausgabe raus. Kann man bei Kartell kaufen. Kostet 3 Euro. Das so richtig gedruckt. Das ist richtig gedruckt. Ist so richtig oldschool. Richtig oldschool, genau. Mit, mit Weblog und so. Nee, gibt's auch, glaube ich, keine Online-Ausgabe. Äh. Genau, da kommt im Oktober auch nochmal äh, die dritte Ausgabe raus. Also wer interessante Themen hat bezüglich Feminismus, DIY oder sowas. Ja, ist es so ein dickes Heftchen oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Hast du es schon mal gelesen? Ich hab's mir bestellt. Ah ich, ist hab nicht sie, da. ich habe sie erst neu entdeckt. genau ah, ja. Über den Nils, der Nils ja gerade nicht zuhören kann, mhm. der Nils hat die mir empfohlen. Ich schreibe da auch bald einen Artikel äh, rüber weil ähm, nächsten Monat kommt nach Köln eine mexikanische Underground-Künstlerin, also Illustratorin, äh, drei Tage für eine Ausstellung, und ähm, haben auch überlegt, okay, was kann man auch daraus nochmal machen so bezüglich, also nicht nur so äh, eine Sache veranstalten, sondern auch nochmal, so was können wir da für unseren Kopf aufmachen, also für draus machen und dann hatte ich mir auch überlegt, klar, ne, so, wenn man schon mal so spezielle Themen hat, auch einfach nochmal interviewen und das mhm. und deswegen bin ich eigentlich äh, auf das noch nochmal so aktiver gestoßen, weil ich dann mit dem in Kontakt stand, ähm, dass wir da halt äh, für die nächste Ausgabe was zusteuern. Ja, aber weil du jetzt gemeint hast, ich finde es blöd, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das ist eine Frauenband, weil das ist ja eigentlich doof, weil das Ist ja eigentlich was ganz ja. Natürliches, aber weil das jetzt eine Künstlerin ist aus Südamerika. Aus Mexiko. Aus Mexiko. Ja, Südamerika ist ja, ja. Mexiko. Zentral. Zentral, Mexiko. Ja, <lacht> zentral. Ähm, okay. Okay, richtig. Aber ähm, bei euch du gleich wieder so eine Verbindung auf ja. zu äh, anderen äh, äh, feministischen Projekten. Ja. Was ja eigentlich äh, ne? Ähm, was, was ich über mich hin will. Okay, also die Art von Kunst wenn das auch ein Mann ja. gemacht hat, also das, ich meine, das ist halt auch in dem Bereich, äh, man, Ruhu heißt die, äh, man kann die, äh, klar, die äh, bezieht sich so speziell auf diese Themen, es gibt auch bei YouTube ein Tutorial, wo die sich mit Menstruationsblut schminkt, also so, mhm. so äh, die trägt das so quasi so sehr so, so, so raus, aber ich überlege auch immer so, zum Beispiel, äh, ich bin in der Kunstszene nicht wirklich so äh, bewandt, ich hab, wir haben auch die Missy angeschrieben, aber die, also die haben die interviewt, äh, ein bisschen mhm. größeres Magazin ja. aus äh, Berlin, ähm, Und klar, wo wo kriegt man quasi, wo kann man so eine Plattform schaffen oder eine, oder eine Plattform finden, wo man zum Beispiel jetzt ne, so eine Künstlerin, also wie die Ruru halt, ähm, repräsentieren kann oder auch supporten kann. Und da ist halt leider der Markt gar nicht so groß. Und ich kenne jetzt ich kenne jetzt auch keine äh, anderen Magazine jetzt, die da zu passen würden. Und dann ja. halt das Femtrail. Ja. Also ich meine, das ist ja auch die Sache, so Fanzines und so gibt es auch eh immer weniger. Ja. Äh, beziehungsweise, oder die sind eher so mit Musik. Ähm, und äh, ja und so feministische Mega-Magazine so quasi die supporten ja eigentlich alles, äh, was so zum Thema Feminismus geht und ich finde es auch immer wieder ganz gut, dass es auch solche Sparten gibt weil es heißt ja nicht, dass ein feministisches Magazin ein Frauenmagazin ist aber einfach so, dass es sich so mit anderen Themengebieten auseinandersetzt, die zum Beispiel auch unabhängig von Musik sind, also ne? Mhm. das Femtrail darfst ja auch du lesen wenn du das bestellst, kriegst du ja keine Absage weil du ein Mann bist, mhm. aber ich finde es immer ganz gut, aber auch wieder diese Platten Zu haben. Ja, wenn mich das Thema interessiert. Ne, Ich frage mich halt, ob eine Frau, die jetzt einfach von Kindheit an irgendwie äh, emanzipiert ist, also einfach sich immer irgendwie ja. durchgesetzt hat, die ja. nie irgendwie den Schritt machen musste, sich sozusagen zu, äh, mhm. so aus dem Schatten rauszutreten, sondern war schon immer im Licht, ne? Ja. Äh, ob die überhaupt irgendwie das Interesse hat daran, irgendwie an feministischen Themen. Also ich würde mich... Weil, weil, ja. weil es ist ja so, wie wenn er jetzt irgendwann schwul ist ne? und der, ähm, der hat sich irgendwie schon von Anfang an geoutet, der interessiert sich vielleicht auch nicht mehr für Outings, wie, wie man sowas macht, weil das ist ein Thema, das ist schon längst abgehakt. Ja, aber das ist mir immer so ein bisschen zu läppst, weil eigentlich muss ich sagen, so wie ich groß geworden bin, ähm, finde ich auch so, dass ich in der Hinsicht sehr gut erzogen wurde, also so sehr frei und sehr offen und auch ähm, so wie diese Rollenbilder bei uns ja. zu Hause sind. Also, also mein Vater, ich glaube, der würde sich totlachen, wenn ich ihm zum Vatertag gratuliere. Ähm, genauso denke ich mir aber auch an so einen Muttertag, wo ich denke, so mein Vater hat auch total viel ja. für unsere Familie gemacht. Also, vom, also das gab Bei uns zu Hause, zu Hause zum Beispiel auch nicht diese typischen Geschlechterrollen. Also ich weiß immer, dass sonntags. Ja, bei mir auch nicht. Genau, also sonntags, ja. so dass da mein Vater immer gekocht hat. Ich fand auch immer, ja. dass so die Hausarbeit so einigermaßen ja. ganz gut aufgeteilt war. Ähm, auf jeden Fall nicht in so eine, auf jeden Fall, aber nicht aus dem Grund, dass meine Mutter vielleicht Wäsche gewaschen hat, weil mein Vater gedacht hat, das wäre ihre Aufgabe oder mhm. sowas. Ähm, trotzdem finde ich es immer wichtig, auch wenn es vielleicht mir nicht passiert. Dass ich es äh, trotzdem ähm, dieses Prinzip immer wieder raustrage, weil das ja auch anderen äh, Frauen und Mädchen, äh, oder dass ja auch andere Frauen und Mädchen motiviert, ähm, sich mehr für sich einzusetzen. Also nur weil es mir nicht passiert, das wäre ja die Sache, nur weil ich hier nicht Hunger, ist es mir ja nicht egal, dass in Afrika Menschen verhungern. Mhm. So. Ja. Und nur weil ich vielleicht als Frau hier weniger diskriminiert werde oder damit anders umgehe, ähm, bedeutet das ja nicht, dass das erstmal nicht passiert. Und ähm, und äh, deswegen ist es mir nicht egal. Also eher ist ja. es ja die Sache so, dass ich äh, dann denke so, guck mal, ähm, du musst nicht so sein wie ich, aber zum Beispiel äh, siehst du, dass es so geht, wie ich zu sein. Also auf eine Art, also so frei, mhm. selbstbestimmt ja. Ähm, und ja, und deswegen finde ich es schon auch wichtig, dass man immer wieder so diese Plattformen schafft, ähm, einfach um Frauen, Mädchen ähm, zu motivieren, aber andererseits auch, um Männer für das Thema zu sensibilisieren und wenn es auch erstmal über so eine Kritik geht, Also, dass man sagt, warum gibt's das? Ne? Braucht man das überhaupt? Und man sagt, ja, guck dir doch mal an, vielleicht was dafür so Themengebiete sind. Also, gerade so was so in äh, feministischen Magazinen ist, das ist äh, Themen, die sind absolut nicht Mainstream tauglich. Äh, wo bekommt man die sonst unter? Wo kann man sich äh, sonst noch darüber informieren? Und da finde ich auch so ein Printmagazin auch nochmal schöner als zum Beispiel ein Blog, weil ähm, ein Printmagazin kann ich auch einfach bei mir zu Hause aufs Klo legen und wenn dann irgendwie ein männlicher Besuch mal auf dem Klo sitzt und denkt, äh, ich lese mal hier so ein bisschen ja. rum, dann ist er damit auch äh, konfrontiert, während äh, ne, Ich meine, diese Blogs und sowas ist auch alles super. Und der fasst es dann mit seinen ungewaschenen Fingern an. I, genau. Äh. Ne, der liest das doch noch während er auf dem Klo sitzt. Ach so uh -huh. Äh, sitzen, ne, das wäre auch ja. hier so ein Thema, ja, ja, ja. sitzen ja. und äh, während halt so Blogs, die man so rumschickt, das ist ja auch so dieses Prinzip ne, man schickt halt immer irgendwelche Artikel rum, die Leute liken, teilen, ne? Mhm. wer weiß ob man es überhaupt noch liest und ich muss auch sagen äh, ich finde auch einfach immer noch schön irgendwie so ein Magazin zu haben, irgendwelche Artikel zu haben so die kramt man dann doch mal irgendwo raus und liest die mal schnell, anstatt dass man so in dieser Hülle von Blogs äh, äh, wird man ja teilweise erschlagen, wobei es auch immer wichtig ist, dass es Blogs gibt, ne also weil es ist einfach eine einfache Form, sich mitzuteilen ne? also so ein Magazin Bedeutet auch auch nochmal so ganz andere Sachen. Layout gestalten, das zu printen, das wirklich äh, quasi zu vermarkten. Ja, es geht halt auch um die Zeit. ne ja. Also dass es halt zeitnah ja. irgendwie dann da genau, bei dir genau. ist. Ne? Also ich schreibe irgendwas und dann kannst, kannst du es irgendwie eine Minute später lesen, wenn genau. du Bock hast. Genau, während Magazine haben. Während Magazine, bis es dann draußen ist. Und jetzt sagst du auch Oktober kommt ja. das nächste raus. Ne? Also ähm, ja, das ist halt nicht so wirklich... Geil, wenn ich da jetzt was schreiben würde dafür, dann äh, müsste ich bis Oktober warten, bis da mein Artikel erscheint. Dann hätte ich vielleicht nur schon dreimal irgendwie neu irgendwie drüber nachgedacht. Ich meine, Blogs sind natürlich, genau, so Blogs sind so, so, so ein aktuelles Zeitgeschehen, während man aber auch wieder dann auch Magazine nutzen oder Fanzines nutzen kann, ähm, um über allgemeine Prinzipien zu reden. Oder ich finde jetzt zum Beispiel eine Künstlerin, ähm, die kann man einfach schon. Also die kommt jetzt im Juni, aber im Endeffekt geht es ja auch nochmal, dass man so, so eine Person darstellt, die sich mhm. zum Beispiel so einen Platz nimmt in so einer queer feministischen, in so einem queer feministischen Aspekt halt. Mhm. Ja. Machen wir mit Musik weiter. Können wir machen, ja. Gut. Du, hast, du, hast, mhm. du hast ja heute die Musikauswahl. Genau, ich habe heute die Musik. Ja, da, entweder gehen wir weiter in der Liste, dann hätten wir nochmal eine neue Band aus Berlin, also eine weitere mhm. äh, vom Krawall. Äh, Krieg im Kopf. Hast du da ein Wort von verstanden? Nee. Ich auch nicht. Nee. Krieg im Kopf. Aber manchmal ist, äh, sind die Gedanken so würr. Das ist auch eine Band aus Berlin? Die kommen auch aus Berlin, genau. Die hatte ich jetzt ein äh, bisschen so äh, jetzt erst entdeckt, mhm. äh, weil, ich, äh, weil wir in meiner Konzertgruppe oder in der Konzertgruppe, in der ich auch äh, Bestandteil bin, im September ein planen Und die äh, sind bei äh, auf, äh, Spastic Fantastic. Und... Da hatte ich mich quasi mal so durchgeklickt, was die denn gerade so an Bands haben, die man so anfragen könnte. Weil Ach, du suchst die Bands aus, du ähm, reagierst ja auch auf Anfragen? Äh, ja. Wir sind ja leider so ein bisschen inaktiv und ich muss sagen, so ja. in der Vergangenheit waren wir so eine Konzertgruppe, wir haben halt immer so Konzerte veranstaltet mit Bands, mit denen wir irgendwie so gefreundet waren oder die wir so kannten und die werden, kommen auch alle immer ein bisschen mehr so ins Wie Alter. Wie üblich ist im unkommerziellen genau. Bereich. Genau, die kommen auch ne? alle so ein bisschen ja. mehr ins Alter und irgendwie ja. kommen die immer weniger so auf Tour, ja. deswegen haben wir immer weniger Konzerte. Äh, manchmal ist es aber auch so, dass halt eine Band anfragt und die jetzt nicht, ähm, na, jetzt nicht eine andere Band mit haben. Also das, ich sage hm. immer so, das ist für mich so am einfachsten, wenn sich jetzt eine Band meldet und die sind oder sagt, wir sind schon eh zu zweit oder mit drei Bands unterwegs, dann muss ich halt nichts mehr machen. Ja. Ähm, aber manchmal na, ist das halt nicht so und dann überlegt man halt mal, was so passiert. Und das finde ich aber auch nochmal nett, weil ich einfach so den ähm, dadurch mich ein bisschen mehr... Noch mal mit Bands beschäftige, was, so, was es gerade so gibt und dadurch entdeckt man halt auch noch mal neue Bands. Also ich finde es schon schön, oder ich sage immer so, ich bezeichne das ja so als Privileg so für mich, dass ich so zum Punk gekommen bin, weil das einfach, glaube ich, so mein Leben ganz anders gesteuert hat. Mhm. Also vom Prinzip, dass ich mich immer noch viel mit Musik beschäftige, auch Musik, die vielleicht auch viele sagen, oh, hört man sowas noch in dem Alter? Und wo ich immer sage, also Punk und Hardcore, finde ich, ist ein gutes Beispiel, Ähm, da werden nicht immer Inhalte über die äh, perfekte Musiksteuer äh, rübergebracht, sondern finde ich auch so, was einfach so, da, also in Anführungsstrichen, so ein Gesamtpaket. Ist ja auch, Ich finde so in unserem Alter wenn ja mehr mal auf, dass immer mehr Leute so Doom-Metal und sowas hören. So, man wird so erwachsen und hört sich nur noch Musik von guten Musikern an. Das kenne ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, da bin ja. ich nochmal so ein bisschen, also ich glaube, also so in dieser Hardcore-Szene kommt mir das irgendwie mhm. so vor, dass die Leute irgendwie so immer mehr auf so diese Sludge-Bands übergehen und mhm. äh, Doom. Metal und sowas, was ich jetzt auch überhaupt nicht schlecht reden will, aber ich mag es auch immer noch manchmal, wenn es ein bisschen rumpelig ist, weil ich finde das ist auch irgendwie, das ist ja auch so, so die, also eine Do-It-Yourself oder Do-It-Ourself, so komm, Ey, wir haben Bock eine Band zu sein, also greifen ja, wir uns ich, mal alle ich, ich ja Instrumente am, und rumpeln mal so durch die, durch die Republik, durch die Länder, ja, durch Europa, durch die Welt. Ich war am Wochenende ja auch auf, auf dem einem Wagenplatz, ne, ähm. Krefelder Straße und äh, da waren ja auch drei Rumpelbands, ne? Ja. und es hieß ja schon äh, es gibt Geballer, ne was ja nicht so meins ist, aber da gehe ich halt trotzdem hin, weil ich mir denke, ja äh, das ist ja, wenn die das so machen wollen machen, dann machen sie das halt. ne Oh, auch nochmal ein gutes Thema, den Bauwagenplatz zu erwähnen, ja. also Bauwagenplatz ja auch so äh, eine andere Form einfach mal vom Leben äh, ist ja jetzt gerade, es ist heute ähm, gehört die Welt? in Köln auf der Griffelder Straße ist ja jetzt quasi auch so von der Stadt geplant, dass der platt gemacht wird, da kommt zwar dann ein Wohnhaus hin. Ja, die wollen da das ganze, das ganze Eck wollen sie platt machen, das sind ja auf der anderen Seite, das sind ja Schrebergärten von der zweispurigen genau. oder vierspurigen ja. Straße und wollen dann halt die Stadt verdichten. Genau, also auch nochmal so ein Aufruf an alle Kölner, es gibt wohl gerade gerade ja. eine Online-Petition in ähm, Online, vielleicht kannst du die ja auch noch posten. Ja, ist auch schon bei Facebook habe ich die schon Genau, gepostet. Genau, dass man die nochmal so ein bisschen teilt, ja. dass man auf jeden Fall da genug Stimmen sammelt. Ich glaube, es sind jetzt gar nicht so viele Stimmen, dass es auf jeden nee. Fall nochmal so auf den Tisch kommt, dass sie, Also ich glaube, also es sind schon jetzt so 5000 oder so. Ja, glaub, sind schon. Ja, ja ich glaube, es sind schon ja. so viele. Also ich glaube, es sind jetzt schon so 600 Leute, die das mhm. so unterschrieben haben, dass es irgendwie auch nochmal auf den Tisch kommt, so im Stadtrat und dass da auch nochmal äh, die Menschen, die zum Beispiel auch davon betroffen sind, äh, da auch nochmal die Möglichkeit haben, sich da auch nochmal äh, so für ihren Wohnraum einzusetzen. Und das ist ja auch nochmal so diese Sache so, äh, dass man so als Gesellschaft so eine Vielfalt äh, zulässt und dann könnten wir auch noch mal kurz nach Indonesien gehen. Wir mhm. ähm, hatten ja beim letzten Mal, hatte ich das ja schon so ange, äh, angesprochen, dass das Ladyfest in Jogjakarta gestürmt wurde von ähm, Fundament, also islamischen Fundamentalisten. Und das ist genau, also ich hatte jetzt noch mal recherchiert, also dieses Jahr sind 19 Kulturveranstaltungen gestürmt worden. Also Veranstaltungen, die sich äh, genau mit so Themen auseinandersetzen. Äh, sind die staatlich organisiert? Also sind die vom von der Obrigkeit zu Nee, genau, es Naja, nee, also das ist halt also die, die gehen halt dahin und im Endeffekt wird ja dann auch Polizei gerufen, wobei die Polizei da nicht wirklich was macht, also eher den äh, kulturtreibenden Ähm, empfiehlt, äh, die Veranstaltung doch zu beenden, weil das ja viel zu gefährlich wäre, wobei jetzt auch, es gab dann auch eine Petition <lacht> an den äh, Präsidenten, Jokowi, mhm. der jetzt auch gesagt hat, okay, wir müssen uns da mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Er ist so ein junger Typ und spielt in äh, Heavy-Metal-Band oder sowas? Nee, der ne, ist ein, also der ist Metal-Fan, der ist auch. kein junger Typ. Ja. ja, der wirkt ja, wie gesagt, der wirkt ja sehr jung, ein äh, bisschen so, man jünger nennt ihn als, auch, man, als ich. man nennt ihn auch den, äh, von der, äh, von der ja. Ausstrahlung den äh, Barack Obama, Südostasien, ja. so, ne, sieht das ja. ein bisschen so aus, und äh, könnte man ja sagen, Barack Obama hat ja auch in seiner Kindheit auch in, mal in Jakarta gelten. gelebt, genau. Und es ähm, ist halt genauso, dass so, so eine Vielfalt in Indonesien unterdrückt wird. Also von äh, Menschen, die sich einfach mal kritisch mit Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen, aber auch mit äh, Ähm, mit diesen 1965ern Kommunistenmorden, aber auch ähm, mit so einer Chancengleichheit, also bezüglich ein Schulsystem oder auch immer wieder dieses äh, Dauerthema äh, Palmöl, also dass äh, men Menschen so quasi deren Land enteignet wird und auch äh, die Diskriminierung von äh, ähm, von ethischen, äh, ethischen Minderheiten. Also mhm. Indonesien ist ja so ein sehr vielfältiges Land. Und das sind jetzt in Anführungsstrichen Probleme, die wir hier nicht so stark haben. Aber trotzdem merkt man immer wieder so, dass so die Vielfalt äh, in unserer Gesellschaft ja trotzdem auch bedroht wird. Also zum Beispiel auch wieder durch, also ich sage mal gegen dieses Gender-Bashing und Hating Also, dass man ne, gar nicht so den Menschen zugesteht, so lebt doch so, wie ihr wollt, sondern mhm. ne, passt euch bitte in irgendwelche äh, Bilder, Rollen, Vorgaben an. Aber genauso ist es dann zum Beispiel auch, dass man ähm, eine alternative Form von Wohnraum kritisiert, zum Beispiel Bauwagenplätze, mhm. die ich finde so... Man könnte jetzt noch argumentieren, ja, Köln ist ein Staat, die brauchen Wohnraum und wenn da jetzt noch mal unser städtischer Wohn äh, Wohnraum geschaffen wird, dann wäre das ja auch irgendwie zum Vorteil von vielen anderen Menschen, aber so trotzdem, finde ich, muss man immer so gucken, inwiefern man auch so als Staat, als Stadt, äh, als äh, vielleicht als auch Bürgerbewegung so eine Vielfalt halt äh, unterdrückt also auch Menschen so die Möglichkeit zu geben alternativ auch in der Stadt zu leben anders in der Stadt zu leben weil es kann ja nicht irgendwie sein dass irgendwie nur alternatives Leben in Anführungsstrichen nur noch auf, auf dem Land ländle stattfindet weil man da vielleicht noch den Vierkanthof findet und da noch irgendwie als mal so eine andere Gemeinschaft irgendwie leben kann mhm. also deswegen Petition unterschreiben und nicht nur für Köln sondern überall wo ihr das mitkriegt und ja Leben wird halt also viele wollen halt in die Stadt ziehen und dann deswegen wird halt äh, Wohnraum knapp und alle Und viele zahlen halt viel Geld ja. für äh, ihre kleine Bude halt, ne? Das wäre auch nochmal ein anderes Thema halt. Ja, ne? Also wie man auch noch die Gentrifizierung. Da haben wir es ja eigentlich letztes Mal, auch letztes, letzte Sendung, vorletzte Sendung, als die Jenny da war. Ja. Das kam etwas zu kurz. Da war nämlich auch der Robert da, der deswegen in Köln war, wegen ähm, Wem gehört die Stadt? Äh, das kenne ich ja vielleicht, dieses Projekt. Forum. Forum-Dings da, ne? Da war deshalb da. Es kam etwas zu kurz ja. in der Sendung. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, also wenn man sich auch so den Stadtteil Ehrenfeld, wo wir beide wohnen, so anschaut, dass man mhm. sieht so, dass in dem Sinne auch ähm, ja, Gebäude niedergerissen werden, die vorher quasi ähm, kulturschaffend waren. Und wenn man auch sagt, okay, Party Location oder sowas, aber dass man so sieht, so äh, ähm, also es wird einem immer mehr genommen. Also sowohl, ne, also so auch so von oder auch von verschiedenen Möglichkeiten halt, ne? Also wie kann ich auch so meine Freizeit oder sowas gestalten oder wie kann man uns irgendwie wie kann man sich so organisieren und ich weiß es nicht, ich möchte mal auch ganz gern so ein doch mal irgendwie mal sehr gern so ein Dokument sehen äh, zum Beispiel auch wie viel Leerstand teilweise vielleicht in Köln besteht auch Bürogebäude zum Beispiel wo man sagt warum kann man nicht ähm, Gebäude ander also warum muss man irgendwas abreißen was eigentlich aktiv genutzt wird und warum mhm. ich meine das, das beste Beispiel glaube das Corobo Gebäude gegenüber vom Sonic kann mir auch keiner erzählen dass das komplett vermietet ist ja oder es gibt da das riesengroße Siemens Gelände ja. hier um die Ecke ne ja, das ist riesengroß und riesen Parkplätze ich glaube das wird Siemens, gibt es die Firma überhaupt noch? Ja, gibt es noch. Aber halt, äh, das sieht wirklich ja. aus wie aus den 80ern irgendwie ja. äh, noch da hergeschossen. Sie sollen doch verdammt nochmal irgendwo an Autobahnzubringer ihre Firma aufmachen und äh, das Ding hier vor Wohnraum freigeben. Ja, oder auch einfach die Sache, dass man sagt, so ein äh, Wagenplatz ist ja relativ easy, äh, Platz zu machen. Mhm. Also du fährst diese Dinger weg. Ja. ja und äh, ähm, aber, also Und das ist immer so ganz wichtig, also nur weil man jetzt selber irgendwie in einer Wohnung sitzt, die vielleicht auch noch bezahlbar ist, dass man natürlich, ne, also oft ist es ja so, dass man eigentlich erst äh, sensibel für das Thema wird, wenn es einem selber betrifft. Ja. Also zum Beispiel, wenn also unser Haus ist noch äh, in privater Hand. Ähm, was würde jetzt passieren, wenn das Haus verkauft wird an einem Investor? Also dann fängt es ja oft erst die Leute an zu interessieren. Äh, ne? Man verliert seinen günstigen Wohnraum oder so, aber so generell äh, finde ich so in so Gemeinschaften, in so Communities oder so, dass man da so einen Blick immer so für alle entwickelt, auch wenn es mich vielleicht selber nicht betrifft. Klar, im, beim Bauwarenplatz könnte man nochmal sagen, verliert man so in der Punk- und Hardcore-Szene in Köln auch nochmal so eine Möglichkeit, ähm, um abends wegzugehen. gehen. Mhm. Finden ja schon regelmäßig Konzerte statt. Ja, und dann kann man kann man ja schon fast die nächste Band einleiten, die heißt nämlich Downtown Boys. Ja. Äh, genau, ne? Ähm, alles keiner kann mehr in Downtown sich das leisten, so wie das in Amiland ist, Kanada, äh, Australien und so, alle müssen nur noch in diese Suburban Hell im Speckgürtel auf den ausweichen. Ja, Downtown Boys mit Hall Boys. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ja, ich bin so stolz auf meine Überleitung. Wir haben das nicht abgesprochen und fast immer finden wir so zum, ähm, äh, also wir haben auch die Playlist gar nicht zusammengestellt. Die ist, glaube ich, einfach so äh, alphabetisch oder sowas vom Prinzip. Oder wie hast du die reingezogen? Wem bekloppt da? Ah, Na ja, ich bin, äh, ja genau. Also wir haben uns das gar nicht, wir haben gar nicht abgesprochen. Ja. So, wir reden jetzt über Gentrifizierung und dann kommt jetzt ne irgendwas mit Downtown oder so. Ne, eigentlich wolltest du heute über Indonesien reden, zweiter Teil. Ja. Das war so das äh, Thema. Ne? Ja, ein bisschen habe ich ja was erzählt. Ja. Man manchmal. Ne? Ja. Vielleicht muss ich noch mal nach Indonesien fahren und noch mal mit neuen Erkenntnissen zurückkommen. Es ist ja halt auch weit weg. Ne? Es ist auch weit weg für viele Leute. Genau. Ja. Aber vielleicht äh, es ist es so eine Motivation, da auch mal so hinzufahren. Also hatte ich ja schon letztes Mal angesprochen. Man hat so eine ganz andere Art, so äh, noch mal äh, von Urlaub, ähm, wenn man einfach zum Beispiel sich mit Menschen vernetzt so, so weltweit mhm. und auch noch mal so andere Aspekte einfach ne, so von Gesellschaft sieht, weil die, wie gesagt die meisten Menschen, äh, die nach Indonesien fahren machen so Trekking oder machen halt so Surfurlaub und sind da sehr touristisch unterwegs und so hat man eigentlich die Möglichkeit auch einfach nochmal ein bisschen so in die Lebenswelten von den Menschen so einzutauchen. Finde ich, was ja auch nochmal, so wenn wir wieder Gemeinschaft, Community oder sowas, äh, so, ne, das sind ja so Wörter, die ich gerne nutze, dass man auch nochmal merkt, so, ähm, ähm, ja, so, hört sich ja schon fast so spirituell an, so, wir sind irgendwie so, doch so alle so verbunden, aber auch wieder, dass man so einen ganz anderen Blick halt äh, nochmal auf die Welt kriegen. Ja, wir ist ein kulturell halt verbunden durch die Musik. Genau, zum Beispiel. Ja. Aber ich entwickle, dadurch entwickelt man ja nochmal so einen ganz anderen Blick auch ähm, auf die Probleme der Welt. Mhm. Äh, ähm, auch, ne, wie kann man da so Sachen helfen, wie kann man so Menschen unterstützen, zum Beispiel. Ne, zum Beispiel wenn man vielleicht dahinfährt dass man mal Sammelaktionen macht, irgendwas mitbringt. Ich sage jetzt immer so, dadurch, dass die ja jetzt schon moderner sind, ne, auch immer mal so ein USB-Stick mit Musik oder sowas wenigstens schon. Oder auch, ähm, ich sage immer so in den, das Dschungeldorf, wo ich hinfahre, da ähm, versuche ich in meinem Vorfeld so Trekking-Sachen gebrauchte äh, zu organisieren, mhm. weil die sich das vor Ort quasi gar nicht leisten können, weil es erstmal viel zu teuer ist und weil dann doch das Leben nicht, äh, oder das Gehalt nicht ausreicht, um sich solche Sachen zu kaufen, also dass man auch in ganz in kleiner Ebene immer merkt, so, man kann was erreichen und wenn es auch nur fünf Leute mhm. erreicht, aber ich meine so für fünf Leute schon irgendwie Arbeitsbedingungen zu verbessern, ähm, Sollte ich meine, die ganze, die ganze Welt bietet Baustellen. ne? Ja. Also ich sag nur, äh, die Flücht Geflüchteten hier, genau. die brauchen ja auch Hilfe. Genau. Die brauchen dann, auch ihre Treckenzendalen. Ja, aber zum Beispiel können ja. wir mal gucken, so was, was, was, was passt gerade halt. Ja. Ja, also zum Beispiel, genau, habe ich irgendwas, was brauche ich? Das ja auch nochmal so eine Konsumkritik so an den Westen. Und, ähm, und manchmal poppen einfach so Sachen hoch, wo man sagt, ach, da kann ich eigentlich helfen. Da kann ich mal was geben und es muss vielleicht noch nicht mal mit so einer Entbehrung, äh, also für mich so verbunden sein, sondern im Endeffekt äh, ne, so komm, mach es einfach, ne? Und muss jetzt, muss, dafür muss man auch nicht immer so, so quasi so einen Schulter, also einen Klopfer auf die Schulter kriegen, hast du gut gemacht, sondern nur einfach denkt, ja, vielleicht ist das auch äh, so eine, vielleicht ist das auch so eine Welt, in der ich leben möchte. Das ist ein guter Abschluss. Das war ja wieder Pogo-Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmels bei Gefahren durch die Sendung. Wenn das heute nicht der 11.5. ist, dann handelt es sich um Wiederholung und Wir sind hier live bei punkrogestradio.de. Und ich bedanke mich bei der Pia. Ja, danke für's. Wir spielen jetzt noch Lachen. Bier und Pink, oder? Ja, Jack er in Hünd. Können wir ein bisschen Punk, weil die Punks haben ja gerne Hünde. Jack er in Hünd heißt, ich bin ein Hund. <lacht>